Essa o bicho vai pegar, hein, legão? Vá, ué! mais um que é sucesso! E essa rodada trazendo para você A nova onda da minhoca E mexe comigo aí, dá gritinho! É a dança da minhoca, é a dança, é a dança, a dança da minhoca, é a dança, é a dança, a dança da minhoca, é a dança, é a dança, a dança da minhoca Fui a la Nova York que tot acondeceu Essa dança molt doida, essa dança louca Pega americana que ninguém nunca viu Aí sai a rodada da mochão no Brasil Fui a la Nova York que tot acondeceu Essa dança molt doida, essa dança louca Pega americana que ninguém nunca viu Aí sai a rodada da mochão no Brasil oh! Quem sabe dançar a dança da aí? Vai todo mundo entrar nessa onda Metrana, velho É a nossa... A dança da minhoca dispara o coração é, Mexe a cintura, balança o poposão É só pra cima e colocar a mão no chão É muita loucura, é muita sedução A dança da minhoca dispara o coração é Mexe a cintura, balança o poposão É só pra cima e colocar a mão no chão oh! Vou tentar ensinar aqui para vocês A mãozinha esquerda para frente Todo mundo com a mão esquerda aqui Mão esquerda, mão esquerda Vamos vir direto para trás. Decola quando o negão metralhar, viu negão? Metralha para negão, vai. Andazana miño que anda senatas. Andazana miño que anda senatas. Andazana miño que anda senatas. Andazana miño que anda senatas. Essa é a rodada do bifô É a melhor forró do Brasil Olha lá no Recife que tudo aconteceu Tá dançando muito noida, tá dançando americana que ninguém nunca viu Aí o pé de pé, o pedra, o pedra, a folha E na vallola que tudo aconteceu Tá dançando muito noida, tá dançando americana que ninguém nunca viu Aí sai a rodada da mochada do Brasil Ô Todo mundo já está sabendo a dança da mioca, é verdade? Qual é a mãozinha para frente? Qual a mãozinha. Me meu nego. É a dança da <mimitra> mioca, <mimitra> <a dança> <mimitra> que das e das, dança Fins demà!